Jetzt hör ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir! g a t a l b n o n j s g d e t what it seems that you don't in the girl in the court in someone is gonna need you. to build